Linafahamika kama Rama Setu Bridge hubatikana katika jimbo la Tamil Nadu huko India. Daraja hili lilijengwa kukatiza bahari mpaka Sri Lanka kwa urefu wa kilomita 48 hivi na lilijengwa maelfu ya miaka huko nyuma kwa kutumia teknolojia kubwa ambayo leo maenginea bado anakili hawajaifikia. Mpaka leo wanabaki kunga mkono zana ya Wahindi ya kwamba lilijengwa na mungura akiwatumia viumbe Varanasi Vyumbe nusu nyani, nusu mtu yenye akili kupita kiasi. Ojenzi wa daraja hili unadhihirisha kabisa haikuwa project iliyojengwa kwa mikono ya watu wa kawaida bali anunaki. Daraja hili lenye urefu wa kilomita 48, maili 30, hutenganisha Guba Manal kusini magharibi na Park Street kaskazini mashariki. Baadhi ya maeneo ya daraja hili ni kavu na bahari katika eneo hilo mara chache huzidi mita 1 kwa kina hivyo kuzuia ura mbazaji. kupitika kwa migu katika daraja hili hadi karne ya tano, wakati zoruba zilizidisha mkondo huo. Rekodi za hekaru la ramana mswam zinasema kwamba daraja la dam lilikuwa juu kabisa usawa bahari hadi lilipovunjika katika kimbunga mwaka welfu moje na semanini. Epik ya kari ya kisanskriti ya kihindi ramayana karne ya kuminasaba hadi karne ya tatu BK, Inataja daraja lilojengwa na Mungu Rama na jeshi lake la varana, nyani au wakaju wa msituni, kufika Lanka na kumokuwa mke wake sita kutoka kwa mfalme Rakshasa aliyetwa Ravana. Eneo la Lanka linalofahamika kama lamayana, limetafsiriwa sawa kama Sri Lanka ya sasa inayofanya sehemu hii ya arizi kwa daraja la Nara au Rama. Uchambuzi wa matoleo azamani ya zamani ya Ramayana na wasomi kwa ushahidi wa kihistoria umesababisha kutambuliwa kwa lukamkura sio kusini zaidi kuliko mto Godavari haya yanatokana na usibitishwa wa kijografia wa mimea na ngano ni hakuna shahidi ya akiolojia uliyopatikana huko jambo la kufurahisha zaidi katika simulizi hii utamaduni wa India na dini pamoja na ngano zake ni kwamba muundo wa daraja hili ni wasili sio ya kawaida kulingana na hadithi ya Kihindu Ramayana Ravana mfalme wa pepo wa alimtekanya nyara mke wa Rama aliyeitwa Sita na kumpeleka luka Mpura. Kitendo hicho kilikuwa cha kulipiza kisasi zidi ya Rama na kaka yake Rakshmana kwa kumkatapua dada yake Ravana aliyeitwa Shupanaka. Shupanaka alikuwa ametisha kumua na kumla Sita ikiwa Rama hangekubali kumwacha na kuolewa na Shupanaka badala yake ili kumokuwa Sita. Rama alihitaji hadi hadilanka. Brahma aliunda jeshi la Varanasi, nyani shuja wenyakiri, ili kumsaidia Rama. Wakiongozwa na nila chini ya uwelekezo uhandisi wa Nala, Varana walijenga daraja hadilanka kwa siku tano. Daraja hilo pia linaitwa Nala Setu, daraja la Nala. Rama alivuka bahari kwa daraja hili na kumfua Taravana. Alipofika alirusha mamia mishare ya Zahabu ambayo ikawanyoka waliokata vichwa vya Ravana, lakini hatimaye ilimbidi kutumia mshalu wakimungu wa Blahima uliokuwa na nguvu za miungu ndani yake na haukueza kukosa kumua Ravana.